ان ځل د پیغمبرانو کې کوي او علا جاوییننوله بیاوي په ځیکل د خوا مو مک میننو سره او فله مومنانوله بیایان مخکې صورتت کې مستته دغیننو چ شو وو دلته وایي ځکه او چېسی و چې ک ابتلاله را غلو شورت کې ابتلاله ها دو جوزه دي د تاریخ شورت یو ابتلال خامخرا عالم ها عادیم نجات مؤحدین لو خلاص جاوی دینو دا کار کوم شورت کې د ظهور موجوګانی رواني ابتلا راولم او تسللی په ځیک او حالاق جاهم له په ذكر د اقمو متمرنو ابتلا به چاوي نفس نه و من جاه د شپغنم او د چاانهوي د پلاره او د مور نه او اوس انسانه دوعا لبلدي رسنا او انجا حدا کا لټڅي کوي سره کوي هرم صلات مور مومن او دارنګي ابتلا وا او دو کبرا او دو مشرانو نه ايات دولسم وقال الذين كفروا للذين امنوا ابتدوا سبيلنا ولنا من فكاياكم جماه ولار لاصا عَزَارُ كُنَارِ الزَّمَانِ إِذْ كَانُوا سَبِيلًا وَمَا هُم من مِنَ الْخَطَايَا وَمِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَضَالُّونَ ضَرُوجًا وَجِنًّا وَجَنًّا اِنتِلَ وَخَبْتُمْ لِتُدُومُوا وَلَقَدْ سَنَنَّا لَهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ وَلَا بِسَفِينٍ الْقَسَمَتْ لِلَّهِ 50 عَامًا ذاكِ وَاِنتِلَابَ ذِكْرُكُمْ مِمَّنْ سَرِيدُ د ایبراهيم عليه السلام واقعه ذکر کوي او ایبراهيم مې ځان له قومه یو ذلع واړ سمایا و او تقو او دارې کې جد jihad واقعه ایبراهيم عليه السلام حالت دې jihad واقعه نو در سلام او فامن لو آیات نو دی آلو تین اشتم دی آلو فا اشتم فا من الولود و خال اینی محاجر مجال ردی اللہ والعزیز حیثیت دی جہاد نیک اولاد لگے پیدا آئی ہا ووحبنا لہو ساق و یقوب وزارنا کی ضروری این نبویتا دا ذکر کئی قرآن کریم صورت کې ابتلا بنا کو یافو من لاوم لاته نو ومان ص خدي پاتې به پرشي چې وایي من مان را وړ او دوی بانندې بازار را د پرشي لا خلور ولا ور والله خ خ والله خ فتن نه ل نه قبلیم ایک مد د یم تح خان ش دی وله ابو بدا مجاز القران کی فلائمے ذن اللہ اللہ تو معلومات دے قارئ کہ اللہ جو دا کئی او دا سان کی شکینی ولیا علمن القاجبین او دا روزن کی قارئ جوم جز دا دار ہم حساب الذین یعملون السیئات ایاسبقون قمان کی جبد کر کے مہنا بخلاص سی سا مایا کون بلدا ایسا لا من کانا يرجو لقاء لا فإننا جلالا حلعات ووثم العظيم جهاد بدچانای ده نفسنا من جاہد فإنما اجائز النفسی لذیب اشارت والذین آمنوا آمنوا صالحات لنکفرن آنم سیعاتم شکا لذیب دزان سر جهادو کو ده نفس سر نو مسائب دلال ولنجی انم آسنا اللذی کانو جو ہیں جہاد کے ظہار و امور سرا کیا غثنا جو کو نو بشارک والذین امنوا عمل سوالیہ جنو خیلان نام جو سوالی وی والظہار و امور تو وی ورود شواح جونی مدیہ جو دل تو وی لنو خیلان نام جو سوالی نکانو کہ بذاتعقل کو ولائے کمال لغین انام اللہ علی من النبین و الصدیقین و سوالا و سوالین وحسن عجیبہ بصارت ور گئی او کلام او فنونی سخیلې ور صورت زوردار صورت دې اطلاع والا صورت دې ها داس غلام د خپل ښه راتونه دې چې بس ها 2.5 کلاشي په بسم الله یزدکلا او قلا رطلا رینا هرګار شخصو د اگر کې نازمینه عالمات ناز او قهارات میں آیات بارے میں بائت کی او قراس آیات بارے میں بائت کی سوک چھو اللہ باجے او اللہ محبوب شو دائم محبوب شو قران و سنت او قراس آیات بارے میں بائت کی دیو بابر کاج ولقد فتن الذين من قبل فاعلمن الله الذين سجدوا پچابان یاره را کوچ شوې وا او پچابان دې د کلی نه شرلې او د چا څر زخمې نه ییص رها قومه چې قد سجنه ديهون لاړو ته ځکلې شګی پاچولې فاطمه رضی الله عنها را کوچ او ثوراو او جوړلای او دوورا دې تقریر کړه او څو گرموا رب تو اور تووی له یا دخل کو اشار کړي وي اغم د خاندان جلې ورتوی له سیدر نه پړو نی کم کفذر که اورا ټول احساسه کمن سیدر تووی دې څو عمرانه په مرغاری ګرین دی وی دی ابو جلال او دې مرغاران تووی مې تو غصاو ته خارماني او خپل مرکړې له اورځن سالاب وته دي او رسول الله سلام الله عليه وسلم دایسته ویل کی چې وکه ځان نو مخه کوي چا چې دا کار کړې له داور سره شيږي نو کیسه کیږي د رسول الله خلاص دته شيږي اه خو رې او شيږي دالو له لږو سره ورو او هغه سره پزړې وه او په ورځ شوږي نور وبکم نگیو زونزم نراويو مخ مبارک دیینځو را مته آشولې ها هر کی عاش شه دگر کی نازنین عالم ناز او را شاید بارو میه بحث شي حضرت زوړه خبره کو نه دا چې قران دی اوج او رضا توذید دی هر سمه چې قران شي د الله کو خیال سره ول میراثه یی 90 او دغاره یو ور په ډول لا خرما راځي غلام وزر کی غاړه کې اورځي وزر کی او کو قران کی شروع کو نګا وزر گزارو نه یو خپلې موه او تمه والګي دل اورځي پنجاب کې یو مساله او کړه او شار کې سرت ملک کې هواي نظر دجار عمال تجار الله نظر ویاته ویال شروع شو بما بانده ما سرسل رایلو دا قرآن کریم خادی فرسل رایلو دا قرآن دا قرآن فا هر دخ دیر زو بیالشو با دیوالو بیتراپا دیده ما ما جانیتو رسکی داری صادر و رواغی زانه و لنکو او فران نوری سپروتو او روان خصیل کوری مونی وونی او خوگیدام او داسی زخمی زخمی او ما دا خوبه را باندې ده ده گزارون والا عالی ملاء خیتا دا خوبه داسی زیانو کنو او لگه دلان او روان شو ما نشو ما تلکو بو درنگ او او بسید یو مادنه تبین او دیواالو لا هغې تهکېناسم تک وواله یا ما له چې بورهمهاهره خو بیان ته کار دی یا نومر خو نه په کار سر لاسې سووک کوي او د دظان ته وګوره بهبل شو او د حالت ته جو وګوره او هغه به دا خبره چې الله شید حال دی د ق س اغه په خوب خوب واسه سره نوای بالکل به نوای موږ لريو ورنځاپي او حالت پر مجبور ورځه او نو ویل قوم ویل چې ګور مزه یو ونه لاندې مو یو د څه دی او ګورږي چاوب چاوب دسیلار شي دسیلار شي دسیلار شي للخير خذو بیر غمځنی موقع ګرمونه ما وګيږو ما دل اخر کومه باندې فهم شی اوه راش کوم چې راشي او دا څه نود کی چې بی‌انصاف تر دن د ناس ته غلیا ناس ته او ابراهیم علی السلام جو وړ او صادق سی مونږ ورجو او ته دې چې انصاف وړل له زوږ درمانونو موضوع له اصول نوولي او ما او دغه کومه په جوړ راتل په دا کا ده چې یل چې ورارمو چې ګورم یو لیسټ جوړ دی او 파غي ابراهيم 에सरा دې لړ سها و دن سري پيخ او ډير خستا استوا او بل شنوشي او چې د ورمه لاندې دا چې خپلخ دې چې د سترګو په کار باندې او مسالوك مسالوك. ما ته ول مسالو په ما ته ول چې کته او زمو مسالو کوم لږه مسالو په ویا نه شنو یانه چې ما ته ول خيز لاندې پوره ما شروع کړ دې کې ورچی ګور نور او کوله 파چی بل ځای کې نور ځای کې او ډولله 파چی نور ځای کې او ول پدې خپل نو کې تقریبا د ورځې د تفلیل روپو په توحیدني بیان په دیمه ته وایي هاولای اځ قومي قوم سموږ قوم دا چې پاتې د دا اځان د سکا قوم او اوسه موجيان داینمانی او دا چې کوم ایثال دي دغ من او نو بیا خسم کو چې مز شو نو ما وویل چې د ابراهhim ا السلام دي ولې په کو پوي د لکې غمبرران نوما دا تع و کو ابراhimیم سلام کوو په به سال ور به ولی او هلته خاي اوسو دزاره خللق والی کله اوزار را ي چې کو واسم یا امام راځه تاسو کوه قسم کوم چې مرغم راشي کوځه د خپل قسم کوم چې په ما باندې نه دا هو اوله شروعاله او مې چې کوم دې خګېلو او ټول بدر نه مکمل جوړ شوایږي دا عمر نقصان ماته ورته ده دا دې اعلان کړو ټول جام مثال استاد څنګه دې لا پدې بل پروګمو لاري او راشي طالبي او راشي ان خبرې کوي دا چې واکه چې کوبا <ملا> عقل څنګه وات شي ساي لاوا بلندارته کوم کارونه کولو مده منګونو باندې دې یو ځای دې ځکا یو ځای نه او مخه ختم نه دلته کلنز کا علاقه شي او دغه غوڼه د ناګومان نځ په لارو چې ما بیان وکړا دا څنګه ما خبرو کې لګاغې کړې دیواله <سؤال> ما باندې خبرول <سؤال> نه چلو بابا د پنځل مولا راغلو بلې جواب سېږل او لارې نه ویځا یا تا انګمچانو راو ورته په پوره په ازل تراڅا تابا دغه یا غزا تاباله الله تعالی عالم د نړۍ او عال کاډاوا دوبه ماونه چې دا سوربند ما کړل د چدې دې دینو څخه دیمه ته بلی ورغاو درا راو توجه نې راولې یې را ما رشته قرآن تل کنځلو نه ته یا مشکل څل سن لا بار باندې کیږي مالګي ته کې ماړي ته کې یلاګه او لږ چې تیر چې مالګي ته کې انګاړي کې ناشې وللاګه چې ګورم څنګه ندی په لوي جما ته په بيرا غريږه پيږيږي او مالګي دې ته کې مو ګلال نه چې څنګه وو چې خپل د شانګلي نه یو دوه موړه شو چې دې ته و ناره بمب واه پيږيږي ګاړی او علا کولو دې ما سره مولي شذل تووس پیدا او د دې نورې نماز زکه ستاسو لازم په بالاږي رضا ورونه ما ټول پیدا ستې وي لازم ما ټول ورته گزارا کورونه ولا او یا مرته زکاتات کی له پیښه تویدو شوې کی بیل اتراله نه آسان خبر نه دا او څوک باندې چاړي پیری کې اسو غوسنه ناظمنګ قسم کوي چې ورته لګې تخريرو او باغيار کې زما په وزن کې جاما کې لږ زېدي بنم پچو خالي او په حل پړې مڼدي وایي وایي رب او فضل دې خادم اسران او نه وقاله لنج نه کوفرول لته سي ده او شومره وخت وال د قسنا نووهني لا کوې والله دسبي مل پسه تله خم وخت چې کوم دی نه نیم سو وقاله سخورران بل دیثال وای ل دا د سړي چې کوم دس مسم او تراقې یا دا ساډیا او اوا منځوري کوله کوله او ننله سرپې او کاټاله ډېر موکا 1300 چیر هغه ننله سرپې او سره وی او دوا او ننله یا خلې چې تلاش کوي ژوند لا خپل څرېبه زماري سل نه کړه داغه ننله سرپې هغه د ورو کړه ټاټه سل شه زاده هغه یا څلې پند راوړلې اره چې د زارې کا وای وو څو دقیقو غالو <سؤال> د خزران د زاران وې دسی پور کړو چې کلیه دته آیا و هغه په کې دی یا چې دا د دې او د دې نه د زګرګو دا د یو د نې اړېره د نې اړېنه مरावर د زديده ګورونه پور د کاو کا دا دا دا من من نو هغه بدا خبر کوله په لکه چې ایمان په خانه دین الله دامه سره لږینن او دا چې یصلتي زول او یزلو اخته را ګور مړ مړ کیږي د خلار خلانی او خلار خلانی یې چې الله ایونه کو پان دارنګ وای ابراهیم اسقال لقوم ا جوزیا اول زقابل علاوه د صد پاره د مثالی د توحید په اړه 100 پاره مثالو باندې বজنه لږه د غابا د سنت کا کیارات او خاطتایي هغه ایمان نکې جن اسلام ته دې د پیغمبر تاګه پوره جوهره امامي د جن جوه و ابراهيم ايصال له قومي چل قران څخه به له څل مساله بعد دعا مثاله شروع کوي تلاله و ابراهhimمه ال د کا م ب الله تو د باه به او په دی دی کې انتکليبو دا االي لا دی دا نه کول د ابراهhimله سلام دی او نه د د د پا قول دی دا تصی ده دله خبره و انتکو په قدکه د من قبل کوم ومالو رس دا زلالم داغد ترذیذ یا پوری ذری دلیشتو ما یاد وګوره ذری دلیشتو فما کنه جواب قومي غصمرا نه دان دښې الا خالق الوه او خالق اېتلا بجسي یا بج مرګي بج سيزل بج او د پال د طرفه د ذکې حراق شد تو عذاب من, من النار قتل او نتیجا فانجا الله من النار ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ها ثواب باندې راتو خپل مخ لاله کې الناس ولې ډوبره چې چا وځه د چا خبرابه او پرده د الله نه بدل نه ډوبر اورو ترڅو کې نه خلانه خږه ځار روان شو ماته ولې د قران کریم خیر په وګورم یوراج بدیلہ کړي دومل سپیرا اوشکار کانوی نیسته دې سپیرا اوشکار الماسر لقطه واستې منو هیڅ یادنیزی به وځلوم هغه ته مې وشه او پولونا بیا تیر څنګه دې وقال إنما تأخذتم من جن لا أسانا موضة بينكم في الحياة كيفية لا فرأة كريمة ثم يوم القيامة يفكر بعضكم ببعض مدعوين بدتعبين إذا ويلعن بعضكم بعضا فشران بمشران تلعانك ورج ومأواكم من ماء وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو الحكيم تشاغ او یا خون توبه و وانه فلاق رذل من السالدين واك درېما او ولوتن اسقال لقوم انكم لتعسون الفاهم ما سبقكم دا من اعظمنا دا دیم جرد تعید فقال وليبي زد من ملوک قال بسقا کئ دم کې فدې خلال ل تاسو نرې جاالله شاتون مندونیم د سا تختوسببي او تاونه کېنادي کو ملمونکارلو فقیات مبا لا بعض د خل منفې جونه داچ اوما کانه جواب به قوممي لاان قالو چېنا بیا لا لمما جااعت رسونهنا ابراhimمه بل قالو ناممون لوا لا ققال نه ک حالو تنزما راعرف په کې د اذو يخن نحن علم و بمن فيها <تصفيق> لن ننجي انه والو لم رضوا كانت من الغادين وقلو يسوب نخل العشير نيط سلام من الله شانك ففشوا بني المانون تمشي هذ ذا غيدا قارن بلا واقع مذين ويلا مذنا خام سوا رجاول ورج اليوم الاخر ولا تاسوا للذين كذبوا اے اللہ میشا بنی درجن دے ہمیں شفاعت دے باخزت دائم جلد حاضر اللہ لا تباشیر بنی دیอาดوم و سمود وقت تبین لک من مساکن مغیر الشیطان و ہمارا بسو دوان سبیر و قان نصب سین وابادي بيت تورات باغ آغا کمزور اید وقارون و فرعون و هامان قارون مالدار و فرعون منصبدار و هامان کیا دیروانکدار ولقجاهم مصاب البینات اه فاستكبروا وقلنا خنا دوزلمیه فکل من الاقوام المهلكه بالمؤذبه ومنهم من أسلنا عليه حاسبا قواملو ومنهم من أخذتوا السياح قوام شعب عاصمون ومنهم من خصفنا بالأرض خارون ومنهم من أغرقنا قوام فرعون وقواملو وما كان الله يجلمهم تببضل سزا ورقين ولكن كانوا أنفسهم يجلمون رشته المشتب دع جوابات الأوسرة ما صلوا الذين اتخذوا من دون الى يولياء ممسري لاړ قبوت جولاګیا چوک ته وي غړه او کو داګړونه مړو را چاونه چې را تهت به کور خل د پاره ده سو دګړ جوړئ او د بچاو د دسممن نه او د ان قبوت کور د حالاقت ته پاه ده قچ کېدو د یا سره په کې سرچي او پې و اينو هنر بير دي لا بيا ديان کوي مشرک او مومداه شانتي تولومن ها لوکان يارم و ثيل کلم سالو نزل بوال الناس وما يخرو الا لازم په مطلب ها عمر مسلحه ثکلا کڑا او راضي تکلیف راضي کلا راضي او جمع او من الكتاب ولوله غې تا چې تاې وا شوي و په کورې که چې دا خلته شوي دا ته باش شوي داې جا ل م ب وششي س پ راله وختله و م سو سولا تن پاشاره والکار د فعل با شو خوې منکار نه اوله ذ اللهبر والله جلالن لیکی مادام کیها چه ترسوب و منزجی و جولاتوکی شنگیل تن آنه کاشا ہے اغلاق نشکو ریح و جولاتوک بکرد نوغره کمانا گرد تن آنه کاشا ہے فایدوی ازو نسوارات دین گدروا لیکا رقامت و صالات آتین گی او من دارس او کچی فیلی خوایش و قویل منکرد لگی والله تو جاجل والل کتاب لاد ل اصل دا الله نا رانا د لاکن لاکن ل نه ژلهمون همم هغې به فضرد او پنج ل د کوي ستا توجو باړ د صح مقصد وقولننا لون نه کوم ولا واحد دا داپور هم خبرې کو داس خوونه ده او بیا به ته وي را وړه که نه زمونږ د خل مجزه ان ملاات انزلله ص و نه معه زی ولې مجززهه واړي اولهیم ان انظل تر کتاب د دی نهلو مجززه به چرته را خاوننم د موجزظم د نه ظال کله رام کو مله ل او الله پجيباني شارت جو غواله دارنګي شيطان راغئ او وسوسې شروع شي څوک پاندو سمايات تا ګور او وسوسې شروع دي او قران داقي جوابو نه کوي بس ته صاحب مل به اعلان نه با شيطان راځي او لسکا څوجوب مړي او غږ به کېد تا زه هم سوال ځکانه په انوم جمعو وسړی د دې مرګ یا ایباجی الی دین امنو ان عرب واساتل جواب فیا یا فاذو دی لازم نه ده چې اسکا کوئی ګمستی او بندې ګمندکی بلایګم کی دارنګ یارا مرګو میتا كل نفس ذایقۃ الموت همیر نه پورځو ها قلوا للناس يا فاطر المول قطعی کہ کوتا ورا نواح لے اپور والذین آمنوا وامروا بالصلاح انهم من اجل جماعت گورہ با لا خانه بازار کا تقدیم انتال انار فائدی ہو گیا نماز اللہ می دی عذاب الذين سوغروا کتنا کلاڑی والا رہے سے ہوتے انته وتخلقوا بالبله العالم جواب قيل الله وخائم من دابت لا تحمل الرسبه درد زند سر نن بار دي الله يرزق طالب اندر کې مياو او سيمرل نو مه جلدمه شاگردان دي هردا و بحث کوو نو پرند आवाज مشرقي نو ده سوال جواب راوي ولې انسان ته عمر خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر تسخر فداه تصيد تس الله نل جلدي شاگردان جا کم جا اشبزاي کې لا يقولن الله فان يحكم لو کتوي چې ګلطامي گذران دیو کار می جوړ دیو واه دکان می دی الله او شکر ریسا د مې معاش او نې باجی وایو ان الله بكل شيء لوکه ته ځګرته لیکار کړه د نرمل بیا پاس کړه او سایات نو بيد په امور پر باندي ولا انسان ته من نظر لن سما ایمان پایم بیلار من با د موت حاله هون بل ملک لار سال دا بیان او پجمس ملک قربان بیا او هغه من کو شین شین ته له اقولن الله قل الحمد لله هو سنا ذا لا لا چه چه خطه صلیه و جوابونه دراز د دراز که اطاق و اصحابانه بلکسه رو هم لایق کرونه باوقت های چه اصوره دهششرت کوم و پرمی ده مارا هم ده تخید ده و تخید ده و تخید ده وما هادی الحیات و تونه الا الهن نه ده ده داشون د دنیا مگره باسه تخید ده آه ده تشه ده و تغیبا فرات تو این نار لا فرت ز حیوان لو قام یعلم صدا ہوئی نو بیا و یرا ا چارمنده کی غور شو کار کینر هغه دې چې پناچارې په دوړ حالات کې کار وکړي فیزار سی بو فلک داو الله مؤمنین زروږي دوړ حالات کې علامہ نہ جاو مل <سؤال> البرزاو مشکو لیا کرو بما تعینہ او مجد ومت او بچو یا رب دارین حرم میں امن گزرے او قل کو تراڑو لیسو ا اتمان مذانت ممان اف عبد شو او ذاکل اللہ وی کی تدبیری کو زدل روجی درقوم وامن از لمومن منصر علی اللہ تعالی تبارک او کانلو بیل حق لب ماجا আলাইسى کی جاننا مسول الکافرین اور تربی فی توبہ والذین جاهدوا فینا لننزیانہم صبورال اللہ دہی سورۃ بشارۃن کلام جو تاکید انہوں نے ثقیلہ سر راجی لننزیانہم یا نقفرنہم ان ادخلنہم بزنوبہم یا انہم لننزیانہم صبورال اللہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَا جَنَّهُمْ شُوَرَانًا سوء جزء ما با دن كمانده وعی توفيق ورقوم ده لارو ورطا ورخیل مناظره واو ومناظره کی خبر دیتر آورا سیده شه سي من یا گورو پستر کو بانده شه تا دی زیارت لالار شو سراغیت زوری ذلیل بانوای ده خران و دادیس نه دو قرآن الادیز نبا دلیل نوائی، عقلی دلیل دا ته زو خدید، ارادا کن چه دده دا سوال باکن کن، نو لگا سکتا می اوکڑا. و منخ پلمن که داو اینو چی او مردل سکتا اوکڑا. بلچ خبر ورزینو آغا دی جواب کنید. زمان بل مردلی آتوک داو. شیر آتوک موضوع بلکن، گرده ورده کرا، خراب را اون نه ہے زیاد هغه هم وا تو په سهارو ویل مړ ټول دې مړ تو چې دا, دا خواجه خبره تاسو وګرا صبح کی شیخو له دسانو ته تو دې رات روان کوه عمره سهولديس کا مغرباډ او مبرک کی شدا ایرم یاد ان تشبه مشبه این مشبه بی با قادم کوئشن جوالا چه وشی سندی ده بل اعتراض شروع که بل اعتراض بیا شروع نو اعتراض داو چه اختانه ویو بایمی قردی بوی کنیز داوست و چه سنگر مسحلی مونگو چیرنگی داو تا سمانه جارت ته سات ته خیارات ته دعا دا کرامت ته دا پدې اندازا اندازو کې فرق دی موخه یې منه خدا خبره د څنګ کم یا نه یو ګو لخر دی چې نه وي ماله هو ولا قوت الا بالله ځان کرومه دا هم سارا خبره ده شوګلی hội دی چې دا هډه اتنه حدیث ده رواه البخاري نو ما ورته ویاله چې ګوې به نه وردل او ګو به نه وردل او ګو به دل کینا اوس دې هیڅ درو ته ملاس واچاو ماننه هو چې په خوښ وکړم وګبا یې نیو وي ماله څریا به د درو کسان پرا سنلو او دې خله ګوري بزاوه موږ یو نو ماګوی به تجیو زبای قسم دې چې را ګورې موږ دا معلومه کوې یو دې موږ پرله جل الله کړې رسول مستیاسو میں سمجھنے والا سب اللہ ہے والذین جاهدوا فینا لانہجنا من صبرنا جواب دیتا فی اللہ قد الله علیم حسيب سورت الروم ملکیج